Джулія Квін Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина 2. Розділ 15. Авторка цих рядків абсолютно впевнена, що інформація, яка міститься у даній колонці, не зацікавить чоловічу половину населення міста. Так що чоловіки можуть приступати до читання наступної. А ось паням авторка цих рядків спішить повідомити, що сімейство Бріджертон недавно потрапило у війну за прислугу, яка велась увесь сезон між Леді Пенвуд і місіс Фезерінгтон. Виявляється, служниця, яка прислужувала донькам Леді Бріджертон, дезертувала до Пенвудів. Замінивши собою служницю, котра повернулася до Фезерінгтонів – Після того, як Леді Пенвуд змусила її почистити 300 пар взуття. Іще одна новина, яка стосується сімейства Бріджертонів. Бенедикт Бріджертон абсолютно точно знаходиться в Лондоні. Являється, під час перебування в селі він захворів і змушений був там затриматися. Світські новини від Леді Уисолдаун. 14 травня 1817 року. На початок наступного ранку Софі познайомилася з п'ятьма із семи братів і сестер Бенедикта. Елоїза, Франческа та Гіацинта все ще жили із Леді Бріджертон. Ентоні приїхав разом зі своїм молодшим сином на сніданок. А Дафна, яка тепер звалася герцогинею Гейстінгс, зазирнула, щоб обговорити з матір'ю підготовку до балу, який має відбутися наприкінці сезону. Єдиними, із ким Софі ще не познайомилася, були Грегорій, він жив і навчався в Ітоні, і Колін, який, за словами Ентоні, блукав бознаде. Втім, якщо вже говорити відверто, Софія вже була знайома з Коліном. Вони познайомилися два роки тому на балу маскараді. Його відсутність у місті її тільки потішила. Вона, звичайно, сумнівалася, що він її пізнає. Бенедикт, зрештою, не пізнав. Але від однієї думки про зустріч із ним Софі ставало не по собі. Втім, похмуро подумала Софі. З вчорашнього дня, коли Бенедикт привіз її до будинку Бріджертонів, вона постійно почувала себе не у своїй тарілці. Наступного ранку він з'явився до леді Бріджертон на сніданок. Чому Софі ані трохи не здивувалася. Вона збиралася зробити усе від себе залежне, щоб не потрапляти у нього на шляху, але як на гріх, коли вона вийшла в хол, збираючись вирушити на кухню і поснідати зі слугами, він уже чекав на неї. Ну і як минула перша ніч у будинку номер 6 на Брутон-стріт, спитав Бенедикт, ліниво посміхаючись і окидаючи її поглядом з голови до ніг. «Чудово», – відповіла Софі, швидко відступаючи, щоб можна було його обійти. Але варто було їй ступити ліворуч, як Бенедикт ступив праворуч. Спритно загородивши їй дорогу. Я такий радий, що тобі сподобалося, вкрадливо промовив він. Дуже сподобалося, підтвердила Софі, ступивши праворуч. Бенедикт Митю ступив ліворуч, знову загородивши їй шлях. Тобі вже показували будинок? спитав він. Так, показувала економка. А двір? Жодного двору у вас немає. Він усміхнувся, і його карі очі потеплішали. Але ж є сад. Розміром із банкноту в один фунт, підхопила Софія. І все ж, і все таки, перебила його Софія, мені час іти снідати. Бенедикт галантно відступив убік і прошепотів до наступного разу. І в Софії з'явилося відчуття, що наступний раз не за горами. Через півгодини Софія повільно вийшла з кухні, з завмиранням серця, очікуючи, що Бенедикт вискочить за рогу і кинеться на неї. Однак нічого подібного не трапилося. Бенедикта не було. Софія повільно рушила вперед. Ось зараз він вихором злетить зі сходів. Знову нікого. Софія відкрила булорота, але відразу ж закрила його, зрозумівши, що збирається його покликати. «Ось дурепа!» – пробурмотіла вона. «Хто це дурепа?» – почувся голос Бенедикта. «Невже ти?» Софія навіть підстрибнула від несподіванки. «Звідки ви взялися?» Прошепотіла вона, на силу знайшовши подих. Бенедикт вказав на відчинені двері. «Ось звідти!» – невинним голосом відповів він. «Отже, тепер ви взяли моду вискакувати з комірчини і кидатися на мене?» «Ну що ти?» «Звісно, ні. Обличчя Бенедикта набуло ображеного виразу. Там сходи. Справді, за його спиною вона побачила сходи, якими користуються слуги. Жоден поважаючий себе член родини не ходитиме тут». І часто ви користуєтеся бічними сходами? запитала Софі, схрестивши руки на грудях. Бенедикт нахилився вперед, і Софі відчула водночас і деяку незручність і приємне збудження. Хоча в останньому вона не зізналася б нікому, навіть самій собі, тільки коли мені хочеться непомітно до когось підкрастися. Софі спробувала прослизнути повз нього. Мені треба йти працювати, заявила вона. Зараз? Так, зараз. Крізь зуби процідила Софія. Але гіацинта снідає, не стане жити, зачісувати її під час їжі. Крім гіацинти, є ще прислуговую Франчесці та Ілоїзі. Венедикт знизав плечима, невинно посміхнувшись. Вони теж снідають. По-моєму, зараз ти вільна. А ви, виявляється, зовсім не знаєте, що входить до обов'язків покоївки, зауважила Софі. Вона має прасувати, штопати, чистити. Срібло. Туфлі. вигукнула Софія. Я маю чистити туфлі. Ось як, спершись плечем об стіну, Бенедикт і не збирався поступатися їй дорогою. Яка, мабуть, нудьга? Ви маєте рацію, насилу промовила Софія, відчуваючи, що на очі навертаються сльози. Вона знала, що життя її нудне, але їй було боляче чути це від Бенедикта. Губи його розтяглися в ліниву посмішку. А твоє життя може бути зовсім не нудним. «Краще я нехай буде нудним», – кинула Софія, намагаючись пройти повз нього. "Ну якщо ти так цього хочеш», – усміхнувся Бенедикт, недбало махнувши Софі рукою, щоб вона проходила. «Так, я так хочу», – промовила вона і, відчуваючи, що сказала ці слова не так рішуче, як хотілося б, повторила «хочу». А про себе подумала, що нема чого брехати собі, зовсім вона цього не хоче, але нічого не вдієш». «Кого ти намагаєшся переконати, себе чи мене?» – глузливо спитав Бенедикт. «Я навіть не відповідатиму на таке питання», – промовила Софія, побоюючись, однак, зустрітися із ним поглядом. «В такому разі поспіши на гору», – сказав Бенедикт, і коли Софія не рушила з місця, здивовано скинув брови. «Адже ти казала, що тобі треба вичистити численні туфлі». І Софія помчала сходами, бічними сходами, якими користуються слуги». Навіть не озирнувшись. Наступного разу він знайшов її садочку – крихітному зеленому п'ятачку, який вона сама точно охарактеризувала, сказавши, що він розміром з банкноту в один фунт. Сестри Бріджертон вирушили в гості до сестер Фезерінгтон. А леді Бріджертон лягла після обіду відпочити. Софія перепрасувала всі сукні, у яких жіноча половина сімейства Бріджертон збиралася вирушити увечері в гості. Підібрала до кожної сукні відповідну стрічку і начистила стільки туфель, що вистачить до кінця тижня. Переробивши всю роботу, Софі вирішила трохи відпочити та почитати в саду. Леді Бріджертон дозволила їй без жодних церемоній користуватися маленькою бібліотекою. І Софі, обравши нещодавно виданий роман, сіла у внутрішньому дворику на лаву з візерунчастою залізною спинкою. Вона встигла прочитати лише один розділ, як почула кроки. Хтось прямував до неї з дому. Здогадавшись, хто це може бути, Софі змусила себе не озиратися. Нарешті на сторінку впала тінь, і Софі підвела голову. Як вона й припускала, це виявився Бенедикт. «Ви що, мешкаєте тут?» – сухо спитала вона. «Ні», – відповів він, плюхаючись на стілець поруч із нею хоча мама постійно просить мене почуватися тут, як удома». Не придумавши жодної дотепної відповіді, Софія лише хмикнула і уткнулася носом у книгу. Закинувши ноги на маленький столик, що стояв перед ним, Бенедикт ліниво запитав, «І що ми сьогодні читаємо?» «Нічого», – промовила Софія, захлопуючи книжку, проте залишаючи руку між сторінками, щоб потім відкрити прямо в тому місці, де вона читала. Поки ви тут сидите, я нічого не читаю. Тебе так обурює моя присутність? Не обурює, а заважає. Зате тобі не так нудно, як на самоті. А мені подобається нудне життя. Якщо тобі подобається нудне життя, то ти ніколи не знала веселого. Його поблажливий тон бурив Софі до глибини душі. Стиснувши книгу з такою силою, що кісточки пальців побіліли, вона кинула крізь зуби. «Запевняю вас, у мене в житті було досить веселощів. Я б із задоволенням продовжив розмову на цю тему, якби ти поділилася зі мною хоч якимись подробицями свого життя», продовжував Бенедикт. «Тільки ти цього чомусь робити не бажаєш. Вам зовсім не обов'язково знати їх». Бенедикт поцокав язиком, висловлюючи явне несхвалення. «І чому ти так ворожа до мене налаштована?» Від подиву в Софі очі на лоба полізли. «Ви самі мене викрали, а тепер ще питаєте?» «Не викрав, а змусив тебе зі мною поїхати», – нагадав він і продовжував лагідним тоном. «А тепер, коли ти тут, скажи, чи так це жахливо, що я змусив тебе оселитися тут? Адже тобі подобається наша родина. Так, але до тебе тут добре ставляться?» «Так, але ось бачиш», – гордо сказав він. То в чому ж річ? Софія відчувала, що ось-ось втратить терпіння. Як же їй хотілося схопитися, схопити Бенедикта за плечі й трясти, трясти, трясти. Вона вже готова була це зробити, але в останній момент зрозуміла, що саме цього він і домагається. Взявши себе в руки, Софія лише пирхнула і в'їдливо сказала, якщо ви цього не розумієте, то й пояснювати нема чого, все одно не зрозумієте. Бенедикт, щоб йому було порожньо, розреготався. Оце так. Здорово ти вмієш виникати відповіді. Софі знову розкрила книжку. Я читаю, сказала вона. Принаймні, намагаєшся читати, прошепотів Бенедикт. Не дочитавши останні два абзаци, Софі перевернула сторінку. Абзаци можна дочитати потім, після того, як Бенедикт піде. А зараз важливо зробити вигляд, що вона його ігнорує. У тебе книжка догори дригом, зауважив він. Охнувши, Софі глянула на неї. Зовсім ні. Але ти так і подивилася, щоб переконатися, що це не так, підбив її Бенедикт. Софі схопилася. Я йду до хати, сказала вона. Бенедикт відразу ж підвівся. Втечеш від такого чудового весняного дня, піду від вас. Уточнила Софія, хоча ввічливість Бенедикта не залишалася для неї непоміченою. Зазвичай у присутності слуг джентльмени не встають. «Шкода», – прошепотів він, – «а мені було так весело». «Цікаво, чи буде йому боляче, якщо жбурнути в нього книжкою», – подумала Софія. «Навряд. А ось те, що він знову почне з неї знущатися, це точно. Напрочуд, як легко йому вдавалося вивести її з себе». Вона відчайдушно його любила. Софія вже давно перестала обманюватися з цього приводу. І в той же час будь-яка його шпилька виводила її з себе. «До побачення, містере Бріджертоне!» «До побачення!» Уточнив Бенедикт, махнувши рукою на прощання. Софія зупинилася, невдоволена тим, що останнє слово залишилося за ним. «Я думав, ти збиралася йти!» Глузливо промовив він. «Я саме це й роблю!» Бенедикт мовчки схилив голову набік. Йому й не треба було нічого казати. І скристі глузування очей були промовистіші, за всякі слова. Повернувшись, Софі пішла до дверей будинку, але на півдорозі її зупинив голос Бенедикта. «Сукня у тебе просто чарівна!» Софі зупинилася і зітхнула. Нехай вона з уявної підопічної графа перетворилася на просту покоївку, але про гарні манери ніколи не забувала. Не варто забувати й цього разу. Обернувшись, вона сказала. Дякую. Це подарунок вашої матінки. Наскільки я пам'ятаю, раніше це плаття носила Франческа. Бенедикт не дбало, сперся на огорожу. А що, слугам завжди віддають старі речі? Софі кивнула. Звичайно. Коли господарям ці речі набридають, нові сукні ніколи не віддають. Зрозуміло. Софі підозріло глянула на нього. «Цікаво, що це йому надумалося випитувати про її сукню?» «Наскільки я пам'ятаю, ти збиралася йти у хату?» – зауважив Бенедикт. «Що ви думаєте?» – запитала Софі прямо. «А з чого ти взяла, що я щось задумав?» Підібгавши губи, Софі кинула. «Ви були б не ви, якби щось не думали». «Думати – це комплімент?» – посміхнувся Бенедикт. «Ну що ви, зовсім ні. Я не збираюся марнувати на вас компліменти». «І все ж таки мені хочеться розцінювати твої слова як комплімент», – тихо сказав Бенедикт. Софі не знала, що на це відповісти, і промовчала. Однак і до будинку не подалася, так і лишилася стояти, де стояла. Вона й сама не розуміла, чому, виявивши бажання залишитися одній, не робить для цього жодних спроб. Але те, що вона сказала, докорінно відрізнялося від того, що вона відчувала – вона кохала Бенедикта і мріяла про життя, яке їй не судилося прожити. Вона не могла на нього сердитись. Звичайно, він не повинен був вести її до Лондона проти її волі. Але звинувачувати його за те, що він запропонував їй стати його коханкою, у Софії язик не повертався. Бенедикт вчинив так, як вчинив би на його місці будь-який великосвітський джентльмен. Софі не мала жодних ілюзій щодо свого місця в лондонському суспільстві. Вона покоївка, тобто проста служниця. Єдине, що відрізняє її від інших слуг – це те, що в дитинстві вона на якийсь час долучилася до світу панів. Поводилися з нею ласкаво, хоч і не любили. Дали хорошого світу, після чого викинули геть, показавши, де її місце. І з того часу вона перебуває між двома світами – світом панів та світом слуг. І немає їй місця ні в тому, ні в іншому. Ти занадто серйозна, тихо промовив Бенедикт. Софія чула, що він сказав, але ніяк не могла відмовитися від своїх думок. Ступивши крок до Софії, Бенедикт простягнув руку, щоб торкнутися її підборіддя, і завмер. Було в ній щось таке, що не дозволяло це зробити. Не можу дивитися на тебе, коли ти така сумна, промовив він, сам дивуючись своїм словам. Він зовсім не збирався цього казати. Слова вирвалися самі по собі. Софі підвела голову і глянула на нього. «Я зовсім не сумна!» Бенедикт похитав головою. «У тебе завжди сумні очі!» Софі машинально торкнулася рукою очей, ніби хотіла відігнати смуток. Але Бенедикт перехопив її руку і підніс до губ. Якби мені хотілося, щоб ти поділилася зі мною своїми секретами!» «У мене немає жодних!» «Не бреши!» – обірвав її Бенедикт, і голос його прозвучав суворіше, ніж йому хотілося. «У тебе більше секретів, ніж у всіх жінок, із якими я…» Раптово перед ним виник образ пані із балу маскараду. Він обірвав себе на напівслові, чим майже у всіх жінок, із якими я знайомий, договорив він. мить Софій зустрілася з ним поглядом і поспішно відвернулася. «Навіть якщо я маю якісь секрети, що в цьому такого?» Те, що твої секрети доставляють тобі страшні муки, різко кинув Бенедикт, втративши терпіння. Йому набридло стояти тут і вислуховувати її пояснення. У тебе з'явилася можливість змінити своє життя, зробити його щасливим, а ти не хочеш цим скористатися. Я не можу, прошепотіла Софі, і в її голосі пролунав такий біль, що Бенедикт відразу засоромився від свого спалаху. Нісенітниця! Промовив він уже м'якше. «Ти можеш робити все, що забажаєш. Ти просто не хочеш». «Прошу вас, давайте припинимо цю розмову», – прошепотіла Софія, «Мені й так важко». При цих словах Бенедикт відчув, ніби всередині щось вибухнуло. Кров кинулася йому в голову, і злість, яка так довго збиралася всередині, виплеснулася назовні. «А ти думаєш, мені не важко?» – вигукнув він. «Я цього не казала». Схопивши Софі за руку, Бенедикт ревком притягнув її до себе, щоб вона відчула, наскільки він збуджений. «Я хочу тебе, хочу так пристрасно, що не передати словами», – прошепотів він їй на вухо. «Я не хотіла, ти сама не знаєш, чого хочеш», – перебив Бенедикт. Він і сам розумів, наскільки це жорстокі принизливі слова, але йому було байдуже. Вона змусила його страждати. Він навіть не припускав, що таке можливе». Замість того, щоб прийняти його пропозицію, вона віддала перевагу жалюгідному існуванню. І тепер він був приречений бачити її майже кожен день і божеволіти від пристрасті. Сам, звісно, винен. Потрібно було залишити її в селі, позбавивши себе таких мук. Але він на власний подивна поліг, щоб вона поїхала разом із ним до Лондона. Це було дивне бажання. Бенедикт навіть думати боявся, звідки воно в нього взялося. Але йому важливіше було знати, що Софія перебуває в безпеці, ніж зробити її коханкою. «Бенедикте!» – голосом сповненим пристрасті прошепотіла Софі. І Бенедикт зрозумів, що небайдужий їй. Можливо, вона й сама ще не розуміє, що означає хотіти чоловіка, але вона хоче його. Він припав губами до її губ, присягнувшись, що якщо вона скаже ні, якщо хоч якось дасть зрозуміти, що не хоче його, він перерве поцілунок. Це буде найскладніше, що він коли-небудь робив, але він це зробить. Але Софія не сказала ні, не відштовхнула його, не стала ні чинити опір, ні вириватися. Натомість вона припала до нього всім тілом, закопалася руками в його волосся, і губи її розкрилися. Бенедикт гадки не мав, чому вона раптом вирішила дозволити йому себе поцілувати. Але відірватися від її губ, щоб запитати про це, він не міг. Він уже не був упевнений, що йому вдасться вмовити її стати своєю коханкою. І тепер насолоджувався блаженною миттю, яка, можливо, й не повториться, прагнучи вмістити в один поцілунок все життя. Поцілунок ставав усе більш пристрасним, і раптово в голові Бенедикта задзвенів на стирливий голос, який говорив йому про те, що все це вже було. Тоді він був надто самовпевнений і не повірив їй. Втративши її, Бенедикт не зустрів жодної жінки, з якою міг уявити своє подальше життя, доки не познайомився з Софі. На відміну від таємничої незнайомки в сріблястому платті, Софі не була тією, із ким він сподівався одружитися. Але з іншого боку, на відміну від тієї ж незнайомки, вона знаходилася тут, поруч із ним, і він не збирався її відпускати. Він вдихав ніжний запах її волосся, відчував губами її солодкі губи та почував себе на сьомому небі від щастя. Він мав таке відчуття, ніби вона створена для нього, а він – для неї. «Ходімо до мене», – прошепотів він їй на вушко. Софія промовчала, але Бенедикт відчув, що вона напружилася. «Ходімо», – знову прошепотів він. «Я не можу», – прошепотіла Софія у відповідь. «Ні, можеш». Софія похитала головою, але не відсторонилася, і Бенедикт, скориставшись цим, знову припав до її губ. Язик його ковзнув їй у рот, вбираючи в себе його насолоду, руками моволі намацала високі груди, легенько стиснула їх, і в Бенедикта перехопило подих від гостроти почуттів, що охопили його, але цього йому здалося замало. Йому хотілося відчути оксамитову шкіру Софії, а не матерію сукні. Однак він розумів, що для цього тут не місце, вони стоять у саду його матері. Хто завгодно їх може помітити, і якби він не захопив її непомітну вальтанку поруч із дверима, вже напевно помітили б. І це коштувало б Софії втрати роботи. А може навпаки, чи варто витягнути її на загальний огляд? Тоді вона позбудеться роботи, і вона не матиме іншого виходу, як стати його коханкою. Адже саме цього він досягає. Але в цей момент йому спало на думку, відверто кажучи, Бенедикт здивувався тому, що в такий момент йому взагалі щось може спадати на думку, що однією з причин, через яку він так кохав Софі, було властиве її почуття власної гідності. На нещастя для Бенедикта вона надто поважала себе, щоб зробити вчинок, який йшов в розріз із її уявленнями про гідність та честь. І якщо він погубить її репутацію, виставивши на посміховисько перед людьми, якими вона захоплюється, яких поважає, її дух буде зламаний, а це було б непробачним злочином. І Бенедикт повільно відсторонився, він, як і раніше, хотів її і хотів, щоб вона стала його коханкою, але силою примушувати її до цього, компрометуючи перед прислугою матері, не збирався, коли вона прийде до нього. А в тому, що вона це зробить, він поклявся. Це станеться з її власної доброї волі. А він зі свого боку докладе всіх зусиль для того, щоб це сталося якнайшвидше. «Ви зупинилися», – здивувано прошепотіла Софі. «Тут не місце», – відповів Бенедикт. Кілька секунд обличчя її залишалося безпристрасним, але потім на нього наче впала тінь. Воно спотворилося від страху. Почалося все з очей які раптом стали неймовірно круглими і ще зеленішими, ніж зазвичай. Потім розкрилися губи, і з них зірвався крик жаху. «О, Господи, я не подумала!» – прошепотіла Софі швидше собі, ніж Бенедиктові. «Я знаю, – він усміхнувся, – і дуже добре, що ти не думала. Я ненавиджу, коли ти думаєш. Це завжди погано для мене закінчується. Більше цього не має повторитись. Не має повторитися тут?» «Ти хочеш сказати? Ні, я хочу сказати ні слова більше, інакше ти все зіпсуєш. Але вияви мені люб'язність!» – перебив він її. «Дай мені повірити, що сьогоднішній день закінчується без твоїх звичайних слів, що цього більше ніколи не повториться». Але Бенедикт притиснув до її губ палець. «Ти не хочеш виконати моє прохання, але невже я не заслуговую навіть на таку дещицю?» Нарешті він досяг свого. Софій посміхнулася. «От і добре, так краще», – промовив Бенедикт. Губи Софії здригнулися, посмішка стала ширшою. «Молодець!» – прошепотів він. «А тепер я мушу йти. Прошу тебе лише про одне. Поки я йтиму, залишайся там, де ти стоїш, і продовжую сміхатися. Тому що будь-який інший вираз на твоєму обличчі розбиває мені серце. Але ж ви нічого не побачите. Я відчую». Сказав Бенедикт, торкнувшись рукою її підборіддя, і повернувшись, вийшов із саду.